Patul lui Procust. Pista 13 Cam în vremea asta plecam pe câte două-trei zile din București cu Traian, că încă nu rupsesem cu el. Avea inspecții și mergeam și eu. Stăteam la hotel până venea el, pe urmă ieșeam împreună la masă, la restaurant. La Giurgiu, la Buzău, odată am fost și la Roman. Ladima era foarte enervat și devenise bănuitor. Cam în vremea aceasta, Ladima m-a rugat să-l aștept la plecarea de la o ședință a comitetului SSR ca să mergem împreună. Abia după ce ne-am despărțit de perpesicius cu care plecam de obicei, în dreptul hotelului Atene Palace, era în anul când se adăugau trei etaje hotelului Splendid și circulam numai pe partea cealaltă, la dima care mă conducea pe nesimțite spre oraș, m-a întrebat, întâi cu un aer indiferent, detașat, cum am petrecut la un ceai dat de una dintre tinerele angajate ale Teatrului Național, dacă m-am amuzat bine, ce lumea a mai fost și târziu și cu ocoluri, dacă s-a floritat, cum mergeau simpatiile, până la ce oră din noapte am stat, căci am înțeles că, după câte știe el, s-a stat până la nouă seara. Bănuiam unde vrea să ajungă și a ajuns foarte târziu, cu un surus galben și exagerat de vioi. E adevărat că a fost acolo și un tânăr inginer, Traian Iustiniu, un bun prieten al meu. Îmi să seama cât de mult să afle și înțelegeam în aceeași clipă că nu pot să nu fac parte din acea cumplită coaliție care se formează de la sine împotriva unui bărbat înșelat. Lașitate, simpla simplă dorință de a simplifica existența, teama să nu pari poltron, un sentiment de vulgar orgoliu că ești în clipa aceea deasupra, nu știu ce... M-am piedicat să-i spun ceea ce știam, lui Ladima. Poate și gândul că l-aș face să sufere și toți disprețuim la alții suferința din dragoste. O credem neserioasă și găsim că ni se cere prea mult ca să ne amestecăm în asta. M-a făcut cred să nu-i spun că Justiniu a stat tot timpul cu Emilia, care i-a făcut și scene de gelozie, că toată lumea îi consideră împreună, că acest ceai s-a sfârșit la nouă, dar a continuat cu o masă la roata lumii, prelungită și ea, Că în zorii zilei, Iustiniu ne-a condus pe toți acasă cu mașina, rămânând cu Emilia, care probabil că a dormit la el. Caută țigări pe noptieră și nu găsește. Nu mai sunt țigări? Acum o scrisoare fără titlu, dezordonată, fără scrisul acela culcat și mare, ci aproape drept și mai mic. Aseară treceam pe lângă un grup în fața teatrului. Unul dintre actorii tineri povestea ceva și toți râdeau. Când m-am apropiat, toți au tăcut și păreau jenați. L-am luat pe Ion, sârbul, parte, și după câteva timp, necăjit, enervat, săcăit, mi-a spus îndurerat. „Gedem, ești un dobitoc fără pereche. cu povestea ce i-a făcut Răian Emiliei pentru că a prins-o în cabină la un teatru particular cu un coasociat director. A văzut-o mergând cu el la teatru la o oră când nu puteau fi nici măcar repetiții. A urmărit-o, a intrat în teatru și de la ușa cabinei a ascultat și a înțeles totul. Pe urmă, ghedem, ești un dobitoc fără pereche, cu tot geniul tău. La revedere. Nu te mai apropiat de grupurile care râd cu hohote. Nu uita să te pui cărți de vizită la anul nou și la ziua onomastică lui Traian Justiniu. La revedere." Și-a plecat bătând mătănii. Nu sunt, Emi, nici furios, nici nu sufăr. mi numai o imensă, o nesfârșită milă de mine." Fiecare suntem ursiți de la facerea lumii să fim așa cum suntem, așa cum e ursit sâmburele să dea bostan și bobul de grâu spic. S-a făcut în mine ca o lumină de moarte și înțeleg acum, neașteptat, toate întâmplările și toate faptele omenești ale acestui an de delir de când te cunosc. Cu bine, Emi, fii fericită că ce există soiuri de fericire pe lumea asta pentru tot ce a creat Dumnezeu. la Ladima Am crezut că acum s-a sfârșit. A fost în mai asta într-o ghină mizerabilă. Știam că pe 1 iunie sunt concediată de la Național. Speram să intru la alt teatru particular. L-am pierdut și pe Traian. Și acum se mai supără și la Dima. O lună n-am mai știut de el nimic. Pe urmă am aflat că e bolnav. În anul acela, în iunie, am avut și eu un conflict cu el. Era în comitetul unei expoziții de câini. Pentru că se știa că e unul dintre cei mai buni cunoscători ai raselor de câini din țară. Pe Maidanul fostei primării se făcuse o curticică prăfuroasă, mărginită de cuști și cotețe, cu tot soiul de câini și căței. L-am rugat să dea în loc de premiul 2, premiul 1, pentru un pechines mătăsos al unei prietene care nu mai da pace. Nu te supăra, domnule Vasilescu, dar premiul 1 a fost dat de vreo 10 ori până acum. Asta mă plictisește. Scuză-mă plecă acasă, m-am săturat Emilia a luat un bilet care de altfel venea la rând Ce bilet este ăsta? Și îl cercetez mirat De la un prieten al lui, de la Ciobănoiu Domnișoară, iertă mă dacă intervenția mea este inoportună și deplasată Dar știu ce inimă bună aveți și sunt sigur că dacă sunteți cauza unei atât de mari suferințe E că nici nu bănuiți răul pe care îl faceți de vreo săptămână, domnișoară, prietenul nostru merge spre moarte. Pe căldurile acestea grozave, e singur, fără nimeni lângă el și sigur că prezența dumneavoastră câteva minute lângă patul lui ar fi ca un balsam. Doctorul i-a interzis să coboare și noi facem curândul pe pasnicii lui, dar avem foarte puțin timp liber. Ciobă Eu tocmai plecam într-o excursie cu automobilul prin Ardeal, dar s-a dus Valeria numai decât. Ce-a găsit acolo, zice că nu poate spune. El sta tocmai sus la al treilea, pe Rahovei. Nu era măturat de zile întregi. O gândăcime să te sperii, haine și ghete murdare, resturi de mâncare. Pe cărți sta praful de un deget. El avea nevoie de pungi cu gheață pe frunte și seara comprese calde la ficat. Era slăbit, neras, cu rufăria patului murdară, că era o singură servitoare la toate trei etajele. Venea numai să măture și să aducă apă dimineața. Valeria a venit înapoi acasă. A luat un ciocan, cuie, cearșafuri de pat și o pernă cu fețele ei, a luat un reșou, că eu am avut vreo două-trei, că mereu se strică și nu vreau să rămân fără niciunul. Casa lui era veche, ca o cazarmă, dar avea electricitate și priză pentru reșou, așa că tocmai bine putea să încălzească apa. Împreună cu ciobănoiul au coborât jos din pat. L-au așezat pe saltele în fundul culoarului. A deschis ferestrele, a curățat puțin de păianjeni, a măturat bine, a pus praf pentru ploșnițe și pâine muiată în acid boric pentru gândaci. Adresea singură patul, că ciobănăiu nu se pricepea la nimic. A potrivit rafturile de cărți. Pe urmă a primenit așternutul, a spălat vasele și paharele. Ciobănăiu se minuna, nici nu mai recunoștea odaia. În fiecare zi, că eu eram plecată, se ducea la el. De câteva ori, când avea dureri, a stat și noaptea lângă patul lui. Că era bolnav de ficat, nu știu ce avea, că nu avea voie să bea decât lapte. Spune Valeria că avea niște dureri îngrozitoare, uneori își mușca mâinile ca să nu strige. Când îi treceau crizele, stătea de vorbă. Și ei și lui le plăcea să stea la discuție. Spunea Valeria că despre mine n-a spus o vorbă tot timpul. Ea adusese un borcan de dulceață de acasă și pregătea la reșou cafele de trata prietenii când veneau. Seara se adunau toate rabele de acolo și zice Valeria că petreceau foarte bine. De văzut, nu ne-am văzut toată vara. Eu fusesem la Bârlat tot timpul. El mi se pare că a fost la un cămin de scriitor prin Transilvania. S-a angajat pe urmă la o gazetă de la Chișinău, dar nu știu de ce n-a stat decât două luni. Pe la sfârșitul verii mi-a venit un angajament de la Teatrul Național de acolo. Am bănuit eu că trebuie să fie ceva cu el acolo. Dar n-am primit. Trebuia să transportăm casa și ne era greu. Valeria, dragă, nu înțeleg de ce te-ai grăbit atât să-mi trimiți cărțile împrumutate. Îmi face plăcere să le știu la dumneata. Dacă vrei altele, oricând, toată mica mea bibliotecă îți la dispoziție. Știu că niciodată cărțile pe care le iubesc atât nu vor fi în mâini mai bune, mai îngrijitoare și atât de iubitoare ca ale dumitale. tale. Mereu îndatoratul, George Demetru Ladima în septembrie, când am întors, Valeria, care împrumutase niște cărți de la el, nu le-a citit că nu i-a plăcut niciuna, i a trimis înapoi. Despre mine nu spunea niciun rând, nici nu o întreba niciodată. Aflase și el, poate, că în era să mă mărit cu Argiropol. Eram ca și logodită. Argiropol era un societar al teatrului, nu l-au scos la pensie, așa au zisem parcă. Da, și a stat la noi în casă vreo două săptămâni. Decât să fiu metresă pe degeaba a unui tenor, mai bine nevasta unui societar, că amanți găsesc eu câți vreau. Ea nu spune limpede că vreau un bărbat complezant. Arghiropor a stat și aici vreo trei săptămâni. La Dimaștia, când ne întâlneam pe stradă, mă saluta foarte rece și așa foarte demn. Că nu mai venea nici la noi. Îi spusese Valeria că m-am logodit și că de Sfântul dumitul ne mutăm într-o altă casă mai mare. La Național, însă tot n-a mai putut să intru. Nici Gheorghe Gheorghidiu nu putea face nimic, că acum fusese scos de la minister și l-atacau mai toate gazetele. Domnișoară, am publicat astăvară în cea mai de seamă revistă literară, Cugetul, în care public de obicei versurile mele trei articole despre decadența teatrului românesc, care au avut oarecare răsunet, îndeosebi în generația tânără, dornică de o spiritualitate nouă. S-a hotărât să facem o grupare pentru teatru. I-am spus proscenium. Un tânăr regizor, Doriadi, care a studiat la Berlin cu Karl Heinz Martin, va pune în scenă. Înainte de spectacol vom ține conferințe arătând ce vrem. Sunt nădejdi mari că vom revoluționa în întregime teatrul românesc învechit, rămas la formule vulgare, bulevardiere. Cea dintre piesă pe care o vom juca va fi Învierea lui Tolstoi. Într-un singur decor, cu proiectoare și recuzită modernistă. Te-am propus pe dumna pentru rolul Maslovei și după oarecare discuții, deoarece se pare că de vrea pe altcineva, s-a căzut de acord. Pe bărbat îl juca un tânăr absolvent al conservatorului, Priboescu, pe care probabil îl cunoști, pentru că se spun despre el lucruri extraordinare. Veii Ștefanovici, unul dintre cei mai reputați esteți de la noi, va vorbi despre Tolstoi și regia lui Gordon Gregg. Spectacolele vor avea loc la teatrul popular. Sala va fi decorată în perdele cenușii, iar scena transformată. Gede la Dima Deși nu plăteau nimic și știam eu cât timp se pierde cu repetițiile, am primit. Venea și el în fiecare zi la repetiții, stă într-un stal în tunericul sălii și în vorbea foarte politicos. Îmi plăcea mult mai mult așa cum se întorseseră lucrurile. Miroseam eu câteodată că trecea anume pentru mine pe la ușa regizorului. Și s-a jucat spectacolul? Înde vreo trei ori, amaci și critica. A coborât și a scotocit într altă cutie unde erau tăieturi din diverse ziare. Afară de universul, care nu găsea satisfăcătoare asemenea încercări și spunea că singura care a înțeles rolul a fost domnișoara arăchitarul, și de dimineața, care lăuda mult pe Doriadi pe Priboescu și remarca întreagăt pe domnișoara Răchitaru, care a fost în rol. Toate celelalte critici mai mărunte vorbeau așa călduros despre spectacol și rând pe rând arătau că, mai ales în scenele de beție, Maslova, a domnișoarei Răchitaru, a cutremurat sala. Are un temperament copleșitor, scria unul dintre critici. Și Teatrul Național a făcut o greșeală de neiertat concedind-o. Mai erau câteva reviste, mici probabil, pe hârtie velină, care cerau ca neapărat să se încredințeze un teatru permanent lui Doriadi. Eu eram bucurosă că asta îmi sluja ca să cer să fiu reangajată la național, mai ales că nu mai puteam conta pe arghiropol, care după ce stătuse trei săptămâni din casă la noi, rupsese logodna și încruntând prea puțin centrul de întâlnire deasupra nasului a atâtor linii caligrafice. Iar intrigi și anonime, că știi cum e acolo. A aflat și de falimentul băncii. Ce faliment?" întreb uimit. Emilia se învinețește, se agită toată. Să nu mai vorbim. Pungașii de la Banca Gompos mi-au mâncat un milion, că tocmai vreau să iau o casă în parcul Principe Samaria, că mereu ziceam să ne mutăm. Acum și își fracă vertical palmele desfăcute, cum ar toca banii cu două talgere de fanfară în semn de adio." Altă scrisoare, acum cu un scris mai nervos, mai grăbit și mult mai oblic, fără titlu. E peste puterile mele. Trebuie să-ți scriu. Trebuie să-ți vorbesc. Până mâine seară trebuie să se întâmple ceva pentru că mi se rup zăvoarele minții. De trei luni îndur o suferință care întrece puterea de rezistență a nervilor mei, depășește tot ce e capacitate de îndurare și răbdare. Orice e mi, dar vreau să fiu iar lângă tine. Să te aștept jucând tabinet cu Valeria. Mă cuprind de nebunia, mi se pare dintr-altă lume posibilitatea pe care o avem de a-ți auzi pașii pe scară, oricât de târziu, de a te vedea intrând pe ușă, scoțând părăriuța cu mâna stângă și așezând-o peste mânuși. Să privesc sprijinită în coate, pe fața de masă cu pătrate albe și roșii, obrazul tău rotund și rumen, cu ochii mari verzi. Să ne certăm, să spui ce vrei. Sunt cel mai nenorocit dintre oameni, Emi, când sunt departe de tine." Prezența ta alături de mine pe stradă, de cealaltă parte a mesei, în sufragerie, în aceeași încăpere, fie și într-o sală de spectacol, mi-e mai necesară ca unui morfinoman doza lui zilnică. Cel puțin înainte te puteam aștepta. Suferam atâta. Azi, până și așteptarea aceea, acum când de trei luni nu mai am dreptul acesta, mi se pare un paradis pierdut. Redămil pe lumea aceasta e tot ce mi s-a dăruit într-o viață de umilință, Mizerie și suferință George Ladima Nu pot să întreb decât după o lungă tăcere în care mă apasă un soi de desnădejde, cu toate că surând Ce ai răspuns? M-am sfătuit cu Valeria și ea a fost de părere să-l chemăm, mai ales că acum mă certasem cu Argiropol și eram liberă de tot Am întrebat-o pe Valeria dacă să mai spun vreo minciună ca rândul trecut să mă dezvinovățesc ea a spus atac din gură, că e mai bine pentru mine ca el să știe adevărul. I-am scris o scrisoare că l aștept a doua zi seara cu mare plăcere și uite ce nebunește mi-a răspuns. Era într-adevăr o scrisoare de nebunit. Pe patru pagini nu era scris decât cuvântul mâine, în coloană, pe fiecare pagină și de câte 10-15 ori. Și așa toate fețele. La urmă doar atât. Va mai fi mâine? După aceea ne-am văzut cam în fiecare seară. Avea bilete de cinematograf și teatru luate de la ziare și am ieșit împreună. De câteva ore am stat amândoi acasă de vorbă și se ducea Valeria la teatru. Ascultă, ai fost din nou al lui? Nu, că nici n-a fost vorba de asta. Stăteam numai așa de vorbă că altminteri era idealist. Mă uit la ea. E tot senină, mare și goală. Draga mea, toamna târzie e de aur, părul tău bălaie e de aur, ochii tăi au licăriri de aur. Săptămâna asta e aurul vieții mele. Sunt un nerod, un nebun că trei luni am suferit atât." Trimit două locuri din vreme pentru Valeria să o invite pe prietena ei. Ciobănoiu îmi spune azi dimineață că ar merge și el bucuros cu Valeria la cinematograf. Noi care am văzut și carnea diabolică și Lord Satan vom rămâne acasă. George să rămâi acasă cu Emilia fără soai. Mă întreb ce poate fi intimitatea cu femeia aceasta, mai ales când nu e dezbrăcată. Ce vorbeați seara? Până noaptea târziu. Despre teatru, despre actori, știau o mulțime de lucruri. Uneori jucam și noi tabine îi plăcea așa să stea aici. Emi scumpă. Ceea ce îți spuneam aseară e pe calea să se împlinească. Azi m-a chemat prietenul de care ți vorbeam și m-a prezentat unui deputat. Nai de unde să-l cunoști, nai Gheorghidiu. A rămas să ne întâlnim diseară din nou acasă la el. Prin urmare, nu pot veni. N-am vorbit încă despre condiții. Știu că va fi un buget foarte scăzut și le furmici. Sper să iau cronica dramatică. Gândește de puțin la mine seară, George Ladima. Când am primit scrisoarea, am rămas trăznită. Nici azi jur nu mai înțeleg cum de el nu a văzut că Gheorghidiu este știi, arendașul pe care l-a văzut la noi. Urmează apoi o seamă de bilețele scurte, fie că la Dima nu mai avea timp să scrie, căci acum scria aproape singur jumătate din gazetă, și încă articolele cele mai deseamă. fie că nu mai avea nevoie să scrie, căci pe Emilia o vedea în vremea aceasta probabil când vrea. Era o activitate înfigurată, politică, războinică. Poate fi fost și o diversiune sufletească. Nu sunt decât mici bilete. Treci cu Valeria disară pe la mine, pe la redacție. Mă luat și mergem să mâncăm la Mircea. Sau altul pe hârtie cu antetul veacului. Nu te pot aștepta. Vin o direct la teatru. Eu iau un ceai la redacție. Veți să nu pierzi actul întâi, că e o scenă foarte importantă. Observă că locul gazetei s-a schimbat, căci din cauza că am apărut târziu, ni-l dăduse la fund și l-am trimis înapoi. G. Rămân din nou lung pe gânduri. Toată vremea aceasta, de vreo câțiva ani încoace, ia vieții mele, și trebuie să precizez că orice dată, chiar străină, trece prin existența mea ca un amestec de vis și realitate. Ceasul care a bătut orele regulate până am împlinit 28 de ani, e de atunci puțin strâmb. Tresc o viață în care nimic din ceea ce se întâmplă nu mai e cu semnificație simplă. Totul trebuie să corespundă, ca în vis, la altă situație. Faptele capătă sur noi, unele printre altele. Mai înainte, viața mea avea zilele săptămânii, luni, marți, miercuri, etc., care corespundeau cu zilele cifrate din calendar. Când era ora 12, era ora 12. Dacă era cald, mi-era cald. Dacă aveam guturai, strănutam. Aveam un program sau o lipsă de program care se suprapuneau exact faptelor. Când cunoșteam un domn, era un domn. Când cunoșteam alt domn, era alt domn. Când mă culcam cu o femeie, însemna că am avut-o. Când un cunoscut spunea că-i plac țigările Lucky Strike, însemna că-i plăceau Lucky Strike. Dar de câțiva ani, printr-o acumulare de împrejurări deosebite, care ele însele or fi având vreun tâlc, Semnele nu mai corespund conținutului lor stabilit. Faptele au alte cauze de cum le știu eu. Dacă o femeie care e zodia mea râde, nu mai înseamnă că e veselă. Când un domn e grav, corect și important, nu înseamnă că nu depinde în toată soarta lui de un cuvânt al meu. Când fug de un surâs, poate înseamnă că îl doresc. Iar un domn cu mustăți războinice pe care îl prelungeam într-un raion universitar, aflu azi că ducea pantofii Emiliei la Cizmar. Știu că asemenea devenire e normală pentru nenumărați alți oameni, dar ceea ce nu e normal e transformarea mea. Automobilistul și atașatul de legație Fred Vasilescu. Iar acum când eu nu mai sunt cum am fost, ochii mei prin care văd lumea sunt mai mult ca oricând cum nu au fost niciodată. Numai ai mei și înapoi a lor sunt eu, numai eu. Nu pot să fiu înapoi a altor ochi. Noțiunea de normal eu nu o am decât comparând de existența mea de dinainte de a întâlni pe domnate, cu existența mea de acum. Vedem mai puține culori, doar câteva nuanțe, mult mai puține fapte, alte bucurii. Nici nu bănuiam atâtea înțelesuri câte îmi sar în ochi de atunci încoace. Erau chiar mult mai puține întâmplări pe lume și mânau groase oarecum toate. Mi s-au ascuțit simțurile. Nu vedea mai înainte nimic, ca atunci când treci pe lângă un copac, plimbându-te fără să-l vezi măcar, deși nu ești distrat, numai pentru că nici nu ți închipui ce ai putea vedea la un copac și nici nu spui problema asta. Dar când tovarășul s-a oprit privind și te oprești și tu, descoperi nenumărate forme și fapte. Coaja copacului e crăpată într-un anume fel, care te sperie cu diversitatea lui. Sunt flori la rădăcina lui de soiuri foarte diferite E și un mușuroi de furnici pe care, dacă îl privești atent, descoperi alte întâmplări mici, dar neasemeni una alteia. Femeia aceasta e tovarășul care m-a oprit din drum, numai ca să privească el ceva, și de atunci am început să văd și eu o mulțime de lucruri. Mă gândesc că, fără doamnate, n-ar fi existat în niciun fel ladima în viața mea, Era întâmparea de acum, care mă îngheață și mi se pare namurgul acesta călduros în camera aceasta dospită de suferințe și semnificații, nu m-ar fi oprit în loc nici cât să fumez o țigară. Fără să-mi descopere ea anumite răsfrângeri de orgoliu și anumite gingășii, fără să-mi fi arătat savoarea omilinței, nu m-aș fi întovărășit niciodată cu un om care m-a făcut gurjat în plină lume. Fără ea n-aș fi știut că a te întâlni noaptea cu un astfel de om și a pornit cu el apoi la Sinaia poate însemna o bucurie scăzută, grea, mai adâncă decât o călătorie la Londra pe care o așteptam atât când eram student. Și dacă toate acestea există, și mai ales există așa, e pentru că în toate, în orice lucru, în orice întâmplare și neîntâmplare de când am cunoscut-o, e ceva din existența ei, imaterial, cum vibrează în orice organ, cât de neînsemnat, energia întregului. Și nimic nu mai poate să fie altfel, cum râul nu mai poate curge în sus. Mai ales de când a venit și lovitura cumplită, care m-a făcut să citesc atât și să caut explicații, Lumea e pentru mine ca privită printr-o lupă și împregnată de gândul existenței acestei femei, cum e orice obiect înmuiat vag-verzui când privești lumea prin ochelari-verzui. A bătut cineva în ușă. Emilia și sec. Emilia, vin o afară. Își aruncă una peste alta pulpanele chimonoului roșu, lucitor ca atlasul, și după ce a vorbit ceva dincolo, închizând ușa cu grijă, se întoarce, nodând fâșiile pe șoldul plin, comută mieroasă. Ascultă, nu te superi dacă te las singur puțin. A venit croitorea sa. Se scuză și nu știe că asta mă împacă, mă domolește de parcă sunat de recreație. Îi spun cu un accent de sinceritate pe care nu l-am avut niciodată în casa asta. Dar, Emilio, crede-mă, mă simt foarte bine. Sunt obișnuit, îmi place singur. Mi-a fost destul de greu să-l convinc pe naie Gheorghidiu să-l ia director la veacul, pe la Dima. El se gândea mai mult la un fost gazetar-pamfletar, care schimbase câteva partide și trecuse cu dezinvoltură pe la cinci gazete de toate nuanțele. I-am spus însă, pentru că mă consulta foarte adesea, de semiră și tata, mai ales de când la Londra l-am pus în legătură foarte solid cu fabrica de arme și muniții cu care ne-am asociat, că trebuie să punem în fruntea gazetei un om nou, un trecut fără toartă de care să se poată agăța vinuirile, ca să dăm autoritate campaniilor noastre. Naie Gheorghidiu socotea că fusese lucrat de către colegii de partid și că numai din pricina aceasta fusese remaniat. Se duseseră împotriva lui câteva campanii foarte susținute, pe chestia fabricii de muniții din Ardeal și mai ales pe chestia recepției avioanelor. O gazetă scrisă cu multă vervă pamfletară vorbea în fiecare număr despre cosciugele zburătoare și de floarța de la comunicații. Gheorghidiu, deși în oraș răspundea foarte cinic și unor spiritual, în birou, acasă, era foarte abătut. De multe ori, de la cameră, după ședințele de noapte, venera noi împreună cu tata și, îmi spunea mama, discutau în biroul cu fotolii negre cu abajuri verde până târziu spre ziua. Acitata era cel mai curajos și mai cu poftă de luptă. Coanenaie, ascultă-mă pe mine. Nu au nicio importanță atacurile lor. Cine citește prostiile de la gazetă? Ascultă-mă pe mine. Totuși, Naie, neștiind ce crede Ionel Brătianu despre el, părea foarte enervat. De două ore a încercat să răspundă prin viitorul, dar a fost cu neputință, deși personal era unul dintre favoriții lui Vintilă Brătianu. A bănuit aici un ordin al lui Ionel. Când s-a dus să întrebe cum de s-a putut refuza un articol lui, fost de două ori ministru, Ionel Bărătianu l-a primit prietenos și absent, avea aerul că nu-i vine să creadă. Pe a întrebat cum merge fabrica de muniții, dacă speră să înceapă curând producția. Când Gheorghidiu a adus vorba despre viitorul, a spus că nu citește nicio gazetă, că toate sunt proaste și, fără îndoială, viitorul mai proastă decât toate. După vreo câtva timp, mai ales că foaia panfletară îl bat jocorea îngrozitor, a hotărât să scoată și el o gazetă. Ca de obicei, mai toți banii a dat tata, căci Gheorghidiu s-o cotea că în afacerile comune el aduce destul inteligența și influența lui, urmând ca tata, asociatul fidel de 10 ani, să aducă materialul. George Ladima, om în toată firea, cu reală prestanță, ca să zic așa, a făcut o foarte bună impresie. Mustața blondă, întoarsă în sus, Bărbăția lui bătăioasă, un fel de încredere în sine, l-au impresionat pe tata. Eu îl sfătuisem să aducă și un proiect de buget lunar pe care să mi-l arate mie mai întâi. Am luat masa împreună în gasoniera mea. Vietul om era foarte mirat când a văzut la masă pahare de Murano și timp îndelungat a privit ca un copil cu perejoase de forma ghindei, cu muchiile poligoanelor albastre și cristalul pereților albăstrui în locul paharelor albe, drepte sau cu un picior. Abia în anul acela începuse moda și primise în cadou un serviciu pentru 12 persoane, garnitura întreagă, de la o doamnă prietenă care niciodată nu vrea să vină în garsoniera mea, dar spunea râzând că vechează asupra ei.